20. fejezet Laurens ráébredt, hogy most már nincs idő, hol mi felfújható igluk és a szomjúság tengerin való kellemes életforma egyév hívságai miatt taggódni. Csak is azt számított, hogy a légvezetékeket leüttassák a hajóhoz. A mérnököknek és technikusoknak addig kellett tizzadniük az űrruhába, amíg a munkával el nem készültek. Megpróbáltatásuk nem fog sokáig tartani. Ha nem tudják megcsinálni öt, legkésőbb hat óra alatt, nyugodtan megfordulhatnak és hazamehetnek, és a szelénét ott hagyhatják annak a világnak, amelyről elnevezték. Port Royce műhelyeiben most soha nem hallott, és soha fel nem jegyzett rögtönzések csodái születtek. Egy teljes légkondicionáló berendezést szét kellett szerelni, és szánra kellett rakni folyékony oxigén tankjaival, nedvesség és széndiokszid abszorbensekkel. Ugyanígy egy kis fúrógépet, amelyet rakéta járattal hoztak el sietve a kláviuszik geofizikai osztályról, valamint azt a különlegesen kialakított csővezetéket, amelynek most rögtön működnie kellett, mert módosítására nem lehetett számítani. Lawrence nem hajtotta az embereit. Tudta, hogy erre nincs szükség. A háttérben maradt, figyelte a felszerelés áradását a raktároktól, a műhelyektől a szánokig, és igyekezett előre gondolni minden esetleges nehézségre, ami még előfordulhat. Milyen szerszámokra lehet szükség? van -e elég tartalék? A tutajt utoljára teszik a szánokra, úgyhogy elsőnek tudják majd leszedni. biztonságos -e először oxigén-civattyúzni a szelénében, még mielőtt a kivezető csövet bekötnék? Ilyen dolgok, és még száz hasonló járt a fejében. Többször felhívta Petet műszaki tájékoztatásért, például a belső nyomás és a hőmérséklet miatt, és hogy vajon a fülke nyomás biztosító szelepe szabadon van-e. Nem volt, valószínűleg eltömte a por. És tanácsot kért, hogy hol lehet a legalkalmasabb a tető átfúrása. És Pet minden alkalommal egyre lassabban és nehézkesetben válaszolt. Minden teremtési próbálkozás ellenére Lawrence tökéletesen megtagadta, hogy az újságírókkal szóba álljon, akik Port körülrajzottak körül rajzottak, és a föld és a holt közti hang és képösszeköttetés felét lefoglalták. Kiadott egy rövid közleményt, amelyben elmagyarázza a helyzetet, és hogy mit szándékozik tenni. A többi a kormányzat dolga. Elsősorban az, hogy védelmet nyújtsanak számára, hogy zavartalanul folytathassa a munkáját. Ezt világosan megmondta az idegenforgalmi kormánybiztosnak, és letette a kagylót, még mielőtt Davis elkezdhetett volna vitatkozni vele. Persze arra sem volt ideje, hogy a tévéképernyőjére pillantson, bár hallotta, hogy Lawson már is olyan hírnévre szert, hogy igencsak csípős nyelvű személyiség. Ez, gondolta már annak az Interplanet News embernek a dolga. A fickó bizonyára nagyon örül a zsákmánynak. A fickó semmi örömet nem érzett. Magasan fenn az elérhetetlenség hegyeinek csúcsa között, amelynek elérhetetlenségét oly meggyőzően cáfolta, gyorsinamban közeledett a gyomor feké felé, amelyet pedig egészen eddigi nyugtalan életében sikerült elkerülnie. Százezret költött arra, hogy idehozza az origát, és most látszott, semmi sem kerekedik ki belőle. Mindennek vége lesz, mielőtt a szánok megérkeznek. A feszültségtől terhes, lélegzetelállító mentés, ami embermilliárdokat a képernyő előszögezne, sohasem fog elkezdődni. Kevesen tudnának ellenállni annak, hogy lássák, hogyan ragadnak ki 22 embert a halál karmaiból, de senki sem néz meg szívesen egy exhumálást. Ez volt Spencer hidegvérő helyzetellemzése a riporter szemszögéből nézve, de mint közönséges, emberi lény is nagyon szerencsétlennek érezte magát. Rettenetes dolog itt ülni a hegytetőn, mindössze 5 kilométerre a kibontakozó tragédiától, és képtelennek lenni arra, hogy bármit is tegyen az elhárítására. Szinte minden lélegzetvételéért szégyenkezett, tudva, hogy azok az emberek ott fent fulladoznak. Egyre azon törte a fejét, nem tudna az ógria valamiben segíteni. Persze ennek a hírnak az értéke sem került el a figyelmét. De most biztos volt benne, hogy csak néző lehet. A könyörtelen tenger minden segítséget reménytelen tett. Már azelőtt is közvetített szerencsétlenségekről, de ezúttal valóságos hullarablónak érezte magát. A szeléni fedélzete most nagyon nyugalmas volt. Annyira nyugalmas, hogy küzdeni kellett az álom ellen. Milyen kellemetlen is lenne gondolta Pet, ha csatlakozhatna a többiekhez, akik körös körül mind boldogan álmodtak. Irigyelte őket, és néha féltékeny volt rájuk. Ilyenkor néhányat lélegzett az egyre fogyatkozó oxigénből, és a valóság megint közeljött, ahogy felismerte a veszedelmét. Egymagában nem bírna ébren maradni. Se nem tartaná rajta a szemét húsz eszméletlen emberen, hogy oxigénnel táplálja őket, ha légzészavarok mutatkoznak. Ő is, Mackenzie is házőrzök kutyaként figyelték egymást. Sokszor húzta vissza egyik a másikat az alvás határáról. Nem lett volna nehéz, ha sok oxigén lett volna, de az az egy palack gyorsan ürült. Őrítő volt az a tudat, hogy a fő tartályokban még sok kilónyi folyékony oxigén van, de semmilyen módon nem tudják felhasználni. Automatikus készülék adagolta a párologtatókon keresztül a fülkébe, ahol a most már majdnem belélegezhetetlen levegő rögtön szennyeződött. Pec számára még sohasem múlt ilyen lassan az idő. Teljesen hihetetlennek tűnt, hogy csak négy óra telt el azóta, hogy ő és McKenzie alvótársaik felett törködni kezdtek. Megesküdött volna, hogy már napok óta vannak itt, és csöndben beszélgetnek, és minden 15 percben hívják Port Royce t ellenőrzik a pulzust és a légzést, és zsugori módjára adagolják az oxigént. De semmi sem tart örökké. A rádión abból a világból, amelyet egyikük sem remélte, hogy viszontlát megérkeztek a hírek, amelyre vártak. Már elindultunk, mondta egy fáradt, de eltökélt hang a főmérnöké. Csak még egy órát kell kitartaniuk, addigra maguk fölött leszünk. Hogy érzik magukat? Nagyon fáradtam, de kibírjuk. És az utasok? Szintén. Helyes. Minden tíz percben hívom magukat, hagyják a vevőiket bekapcsolva nagy frekvencián. Ez az egészségügyiek ötlete. Nem akarják kockáztatni, hogy elaludjanak. A fúvósok zúgása dörgött a hold felszínén, végig visszhangzott a föld mellett, és eljutott egészen a naprendszer távoli pontjáig. Hector Berlioz sohasem álmodhatta volna, hogy Rákóczi indulójának lélekbe markoló hangjai kétszáz évvel később reményt és erőt öntenek olyan emberekbe, akik egy másik világban küzdenek a létükért. Pet halvány mosolyjal nézett mekenzire. Lehet, hogy régi módi muzika, mondta, de jó. A vér zúgott tereiben, lába a zeneritmusára mozgott. Az űrből megérkezett a menetelő sereg lépteinek zaja, az ezernyi csatatéren átrohanó lovasság dübörgése, a kürtök hangja, amelynek valamikor nemzedékeket szólítottak sorsdöntő küzdelemre. Mindez már régen elmúlt, és az egész javára szolgált a világnak. De örökül hagyták azt, ami derék és nemes volt. A hősiesség és önfeláldozás példáit, annak bizonyítékait, hogy az emberek még akkor is ki tudnak tartani, ha testük túljúzott a fiziológiai megterhelésük tűrés határai. Miközben tüdeje az állott levegővel küzdött, Petteris tudta, hogy szüksége a lelkesítésre, ha túl akarja élni az előtte álló végtelenül hosszú órát. Az egyes szán apró zsúfolt fedélzetén Lawrence ugyanazt a zenét hallotta, és ugyanilyen módon reagált rá. Kisflottája most valóban csatába indult. Olyan ellenség ellen, amelyel az embernek az idők végezetéig szembe kell néznie. Ahogyan a világ mindenségben bolygóról bolygóra jutott, egyre messzebb, a természet erői is egyre újabb és váratlanabb módon szövetkeztek ellene. Annyi idő után még a föld is sok csapdát tartogatott az óvatlanok számára. Egy olyan világba pedig, amelyet mindössze egy emberültő óta ismernek, a halál ezernyi ártatlan állarc mögött rejtőzködött. Akár elrabolják a szomjúság tengerétől a zsákmányát, akár nem, egybe biztos volt Lawrence, hogy holnap új küzdelmek következnek. Mindegyik szán egy másikat vontatott, amelyre magasan felfupozták a felszerelést. Súlyosabbnak és tekintélyesebbnek látszott, mint amilyen a valóságban volt, a teher legnagyobb részét az üres képezték, amelyeken majd a tuta Minden nem feltétlenül fontos holmit hátrahagytak. Mihelyt az egyes porszán ledobja terhét, Lawrence rögtön vissza akarta küldeni portrojzba a következő rakományért. Így ingajáratot tud létrehozni a bázis is a helyszín között, és ha valamire gyorsan szüksége lesz, egy óránál többet nem kell rávárniak. Ez persze a legoptimistább szemlélet, mert mire elérik a szelénét, talán már egyáltalán nem lesz szükség a sietségre. A kikötő épületei gyorsan eltűntek az ég alján. Lawrence elismételtette az eljárást embereivel. Úgy tervezte, indulás előtt fő próbát tartanak, de ez megint olyan elképzelés volt, amelyet időhiány miatt el kellett vetni. Most már csak az első visszaszámolás fontos. Jones, Sikorski, Kulma, Matusi... Amikor a jelzéshez érünk, leszedik a dobokat, és a megfelelő alapraj szerint lefektetik. Amint készen van, Bruce és Hodge rögzíti a kapcsokat. Nagyon vigyázzanak nehogy lejtsenek egy csavart vagy anyát, és minden szerszámot kössenek magukhoz. Ha véletlenül lepottyanna valamelyik, ne essenek pánikba. Csak néhány centit süllyedhetnek. Én már tudom. Sikorski, Jones maguk segítenek a befedésnél, mihelyst a váz rögzítve van. Coolman, matusi, fektessék le a csöveket és a szerelvényeket. Greenwood, Renaldi, maguk vannak megbízva a fúrással. És ez így ment, pontról pontra. Lawrence tudta, hogy a legnagyobb veszély, hogy az emberek útjába lesznek egymásnak azon a szűk területen. Egyetlen apró baleset és az egész erőfeszítés hiába való volt. Lawrence egyik titkos, belső félelme az volt, és ez azóta aggasztotta, hogy Port elhagyták, hogy valami fontos szerszámról megfeledkeztek. És még nagyobb lidész nyomás volt, hogy a szeléni 22 embere meghalhat percekkel a megmenekülés előtt, mert az az egyetlen csavarkulcsot, amelyel az utolsó csatlakozást meghúzhatnák, beleejtik a homokba. Az elérhetetlenség hegyein Morris Spencer távcsővön át figyelt és rádion hallgatta a szomjúság tengerén egymással beszélgető embereket. Minden tíz percben Lawrence hívta a szelénét, és a válasz előtti szünet mindig hosszabb lett egy kicsivel. De Harris és McKenzie még mindig görcsösen dagaszkodott az évrelnéthez, pusztán akaraterejük, és talán a Clavius Cityből ből kapott zenésbátorítás segítségével. – Most éppen mit pumpál beléjük ez a pszichológus lemezlovas? – kérdezte Spencer. Az űrhajó rádiós tisztje felerősítette a hangot, és a valkőrök az elérhetetlenség hegyei fölé lovagoltak. Nem hiszem, morgolódott Enzon kapitány, hogy valamit is játszottak volna, ami ne lenne legalább kétszáz éves. De, javította ki Zsűl miközben parányit állított a kameráján. Épp most játszották Hacsetórián kartáncát. Ez csak száz éves. Ideje, hogy az egyes porszán megint jelentkezzék szó közben a rádiós tiszt. A fülke azonnal elcsendesedett. Másodpercnyi pontosággal bejött a jelzés. Az expedíció most már olyan közel volt, hogy az ágira közvetlenül foghatta a Lagrange-re léje nélkül is. Lawrence hívja a szelénét. Tíz perc múlva maguk fölött leszünk. Minden oké? Okay? Ismét az az agonizáló szünet, ezúttal majdnem öt másodpercig tartott aztán. Szeléné válaszol. Itt nincs változás. Ez volt minden. Pat Harris nem fecsérelte maradék lélegzetét. Tíz perc, mondta Spencer. Most már meg kell jelenni. Lát valamit a képernyőm? Semmit, válaszolt Zsül, ráközelítve kameráját a szemhatára, és végig panorámázva üres ívé. Fölötte semmi sem volt, csak az űr fekete éjszakája. A hold, gondolta Zsül, már okozott némi fejfájást az operatőröknek. Minden vagy korom fekete, vagy mészfehér. Nincsenek lágy, közbülső tónusok. És persze itt van a csillagok örök dilemmája, bár ez inkább esztétikai, mint technikai probléma. A közönség elvárta, hogy csillagokat lásson a hold évboltján még nappal is, hiszen valójában ott vannak. De a tény az, hogy az emberi szem általában nem láthatja a csillagokat, mert a nappali fényben az emberi szem annyira elveszíti érzékenységét, hogy az ég tökéletesen üresnek és feketének tetszik. Ha az ember látni akarja a csillagokat, olyan szemellezzünk keresztül kell keresnie őket, amely minden más fényt kizár. Ilyenkor a pupillák lassan kitágulnak, és a csillagok egymás után megjelennek, míg teljesen betöltik a látóteret. De mihelyt valami másra néz az ember, már is eltűnnek. Az emberi szem vagy a nappali csillagokat, vagy a nappali tájat nézheti. A kettőt egyszerre nem. De a tévékamera meg tudja tenni, és az egyes rendezők szívesen éltek is ezzel a lehetőséggel. Mások úgy érveltek, hogy ez meghamisítja a valóságot. Olyan kérdés volt ez, amelyre nem lehetett helyes választ adni. Zsül a realistákkal tartott, és az ellenző zárva tartotta, ha csak a stúdió nem kérte az ellenkezőjére. A hírszolgálatok már felvettek képeket. A hegyek látképét, lassú panorámázást a tengeren, és közelképeket képeket a magányos jelzőpóznáról, amely a porból kiemelkedett. De hamarosan, és tán órákon át az ő kamerája lesz több milliárd ember szeme. Ez a műsor vagy bukás lesz, vagy az év legnagyobb szenzációja. Megtapogatta a talizmánt a zsebébe. Jules Brex, a filmes és televíziós mérnökök társaságának tagja, ugyancsak kínosan érezte volna magát, ha valaki azzal vádolja, hogy kabalát hord magánál. Másrészt viszont nehéz helyzetbe került volna, ha meg kellett volna magyaráznia, miért nem vette elő soha kis játékszerét, mielőtt a téma, amelyre ráállt, nem került a nézők elé. Itt vannak! Üvöltötte Spencer, s a hangja megmutatta, milyen feszültségben élt eddig. Leeresztette távcsövét és a kamerára pillantott. Jobbra! Közelebb! Jules már is panorámázott. A monitor képernyőjén a messzi látóhatár mértani simasága végre megtört. Két apró, pislogó csillag jelent meg az ült a tengertől elválasztó tökéletes köríven. A porszánok a holt színe fölé emelkedtek. A gumioptikák legnagyobb fókuszában is parányinak és távolinak tűntek. Így akart a is. A magányosság és üresség képzetét szerette volna kelteni. Gyors pillantást vetett a hajófő képernyőjére, amelyet most az Interplanet csatornájára állítottak. Remek. Jól fogják. Zsebébe nyúlt, kihúzott egy kis zsebnaptárt és a kamera tetejére tette. Felemelte a tetejét, amely azonnal függőleges helyzetbe kattant, és már is színesen megelevenedett. Ugyanebben a pillanatban egy halk szúnyogszümmögésnyi hangocska elkezdte mondani, hogy ez az Interplanet News Service különleges műsora az 1.07-es csatornán. És most kapcsoljuk önöknek a holdat? A parányi képernyőn most az a kép jelent meg, amelyet ő közvetlenül a monitoron látott. De nem, nem egészen ugyanaz a kép hanem az, amelyet két és fél másodperccel ezelőtt vett fel. Ennyiben a múltba pillantott vissza. Ez alatt a két és fél millió mikromásodperc alatt, hogy az elektromérnökök időskálájára váltsunk át, ez a látvány sokkal andon és átalapuláson ment át. Az ő kamerájáról átvette az ógri adója, és egyenesen a legrange sugározta, 50 ezer kilométerrel feljebb. Ott elkapták az űrből, több százszorosára felerősítették, azután a felé irányították, hogy az egyik műhold rallye kapja el. Majd átment az ionoszférán, ez a pár száz kilométer volt a legnehezebb, le az interplanét épületéig, ahol azután csatlakozott a hangok, látványok és elektromos impulzusok végtelen áradatához, amelyek az emberek jelentős hányadát tájékoztatták és szórakoztatták. És most itt volt ismét, miután átment a műsorvezetők és trükkosztályok és műszaki asszisztensek kezén, ugyanott, ahonnan elindult, miután besugározta a Legrange 2 az egész földoldalt és a Legrange 1-től az egész túloldalt. Ahhoz, hogy Zsűl TV kamerája kamerájától a Zseb TV ezt az arasznyi távolságot megtegye, a képnek 3.4 millió kilométert kellett utaznia. Szerette volna tudni, vajon megéri-e mindezt a fáradtságot? Az emberek ezt azóta szeretnék tudni, amióta a televíziót feltalálták.